Cartea Judecătorii, capitolul 1 După moartea lui Iosu, a copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canoniților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie, iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care ne a căzut la sort și să luptăm împotriva canoniților. Și voi merge și eu cu tine în țara care te a căzut la sor. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe Cananiți și pe fereziți în mâinile lor. Au ucis zece mii de oameni la bezec. Au găsit pe Adonii Bezek la Bezek. Au pornit luptă împotriva lui și au bătut pe cananiți și fereziți. Adonii Bezek a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Adonii Bezec a zis, șaptezeci de împărați, cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Fiul lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trecut prin ascuzijul săbiei și-au dat foc cetății. Și lui Iuda s-au popărât apoi ca să bată pe cananiți care locuiau muntele, ținutul de zis și Câmpia. Iuda a pornit împotriva cananiților care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat Arba, și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai. De acolo a pornit împotriva locuitorilor de birului. De birul se numea mai înainte Chiriat sefer. Caleb a zis, voi da pe fiică mea axa de nevastă cui va bate Chiriat Seferul și-l va lua. Otmiel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fică sa. Astă. Când a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb i-a zis, ce vrei? Ea i-a răspuns, dă-mi un dar că mi-ai dat un pământ secetor, dă și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Fiii chenitului socrului Moise s-au suit din cetatea finicilor împreună cu fiii lui Iuda, în lui Iuda la miază zi de Arad, și s-au dus de sau au așezat între popor. Iuda a pornit cu fratele său Simeon și au bătut pe cananiții care locuiau la Tefat. Au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma, Nimicire. Iuda a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul lui, și pe Ecron și pe ținutul lui. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau cară de fier. Au dat Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii Ana. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. Și ebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. Casa lui Iosif? S-a și ea împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai înainte se chema lui. Crăjerii au văzut pe un om ieșind din cetate și i-au zis, Arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea milă de tine. El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate și au trecut cetatea prin ascuțișul Săbiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui. Omul acela s-a dus în țara hetiților. A zidit-o cetate și a pus numele lui, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din bet Shean și din satele din prejurul lui, din Taanak și satele lui, din Dor și satele din prejurul lui, din Ibleam și satele din prejurul lui, din Megido și satele din prejurul lui, așa încât Cananiti au izbutit să rămână în țara aceasta. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la Umbir. Dar nu i-a izgonit. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau la Gezer, și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Gezer. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol, și Cananiti au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir. Nici Asher n-a izgonit pe locuitorii din ACO, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Aslab, din Azib, din Helba, din Afic și din Rehob. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților locuitorii țării, căci nu i-au izgonit. Nestali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Shemesh, nici pe locuitorii din Bet-Anat, și a locuit în mijlocul cananiților locuitorii tării. Dar locuitorii din Bet-Shemesh și din Bet-Anat au fost supuși la umbrir. Amoriții au dat înapoi în munte pe fiul lui Dan și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie. Amoriții au izbutit să rămână la Har Harheret, la Ayalon,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 Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Cartea Judecătorii Capitolul 3 Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuse toate războiile Canaanului. El voia numai ca vârstele de oamenele copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai filistenilor, toți cananicii, sidoniții și heviții care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon până la intrarea Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le deduce părinților lor prin moite. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiciilor, hetiților, Amoriiților, fereziților, heviților și ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit Dumnezeilor lor. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui cushan taim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși opt ani lui Cușan Rishataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit pe Osmiel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rishataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rishataim. Țara a avut o dinzmă 40 de ani. Șotniel fiului Chenaz a murit. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Eglon a strâns la el pe fiul lui Amon și l-a malecit, și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor. Și copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghiera, Beniamitul, care nu se sluja de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri lungă de un cot și a încins-o pe sub pâine în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gra. Când a-i de dat darul, a dat drumul oamenilor care l-a dusese. El însuși s-a întors de la petrăriile de lângă Gilgal și a zis, Împărate, am să-ți spun ceva în taină. Împăratul a zis, tăcere. Și toți cei ce erau lângă el au ieșit afară. Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis, Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci, Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat-o în plântece. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din plântece, ci a lăsat un trup așa cum o închiseste. Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zevorul. După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat. Și iată că ușile odaii de sus erau închise cu zevorul. Ei au zis, fără îndoială, își acopere picioarele în odaia de var. Au așteptat multă vreme și fiindcă el nu deschidea ușile odaiei de sus, au luat cheia și au descuiat. Și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. Până să se duminească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat în seira. Cum a ajuns, a sunat din trâmbită în muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s-au pogorit cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. El le-a zis. Veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabii. Ei s-au pogorit după el, au pus stăpânire pe vadurile Iordanului în fața moabului și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din moab, toți mici și viteji, și n-a scăpat unul. În ziua aceea moabul a fost merit sub mâna lui Israel și țara a avut odihnă 80 de ani. După el a urmat Șamgar, fiul lui Anat. El a ucis 600 de oameni dintre filisteni cu un otic de plum și el a fost un izbăvitor al lui Israel. Cartea Judecătorii. Capitolul 4. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului după moartea lui Jehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului care domnea la Hator. Căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșed Goin. Copiii lui Israel au strigat către Domnul căci Abin avea 900 de care de fier și de 20 de ani apăsat cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea judecătorii în Israel era Deborah, prorocită nevasta lui Lapidot. Ea ședea sub finicul de Borei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Ea a chemete Barac, lui Abinoam, din Chedeș, Neftali, și a zis. Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine zece mii de oameni din copilul lui Neftali și din copilul lui Zabulon. Voi trage spre tine la păriul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Abin, împreună cu carele și oștile lui, și-l voi da în mâinile tale. Barac dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce." răspund. voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe zisera în mâinile unei femei." Și debora s-a sculat și s-a dus cu Barac la Chedeș. Barac a chemat pe Zabulon și Neftali la Chedeș. Zece mii de oameni mergeau în urma lui și debora a plecat cu el. Eber Kenitul se despărțise de chiniții lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țaanin, lângă Chedeș. Au dat de știre lui Sisera că Barac, lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. Și de la Haroșed Goim, Tisera și-a strâns spre păriul Chisonului toate carele, nouă sute de care de fier și tot poporul care era cu el. Atunci devora a zis lui Barac, Scoală-te!"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 Pe când barac mărea pe Sisera, ea el i-a ieșit înainte și i-a zis, vino și-ți voi arăta pe omul pe care îl caut. El a intrat la ea și iată că Sisera stătea întins, mor, cu tărușul bătut în tâmpă. În ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. Și mâna copiilor lui Israel a apăsat greu asupra lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului. Cartea Judecătorii Capitolul 5 În ziua aceea Deborah a cântat această cântare cu barac fiul lui Abinoam. Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă. Binecuvântați pe Domnul! Ascultați, împărat! Luați-minte, domnitor! Voi cânta, da! Voi cânta, Domnului! Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel! Doamne. Când ai ieșit din țăir, când ai plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și noi au turnat ape cu galeata. Munții s-au clătinat înaintea Domnului, sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Pe vremea lui Șamgar, fiul lui Anat, pe vremea ei drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbă. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Deborah până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. El își alesese noi Dumnezei. Atunci războiul era la port, dar nu vedeai nici scut, nici suliță la 40 de mii în Israel. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceea din popor care s-au rătat gata să lupte. Binecuvântați pe Domnul, voi care călăriți să mă albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați! Arcașii din mijlocul adăpătoarelor, să laude cu glasul lor binefacerile Domnului, binefacerile cărmuirii sale în Israel. Atunci poporul Domnului s-a povorit la port. Trezește-te, trezește-te, Deborah! Trezește-te, trezește-te și zi o cântare, scoală-te barac și aduți robii de război, fiul lui Abinoam. Atunci o rămășită din popor a biruit pe cei puternici. Domnul ne-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machir au venit căpeteniile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mari lui Isahar au fost cu Deborah și Isahar a venit după Barat. A fost trimis pe urma lui în vale. La pâraile lui Ruben au fost mari hotărâri. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor să asculți de haitul turmelor? La pâraile lui Ruben mari au fost saturile. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe Corevii? Așera stat pe malul mării și s-au odihnit în limanurile lui. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea și ne la fel pe înălțimile din câmpie. Împărații au venit, s-au luptat. Atunci au luptat împărații Canaanului. La Tana, la apele Meghido, n-au luat nicio pradă, nici argin. Din ceruri se luptau de pe cărările lor. Stelele se luptau împotriva lui Cicera. Pârâul Chison i-a luat, pârâul din vremile străvechi, vechi, pârâul Chison. Suflete, calcă în picioare pe vitej. Atunci copitele cailor au răsunat de goană, de goană năbădoioasă a războinicilor lor. Blestemați temeroză a zis sângerul Domnului, blestemați, blestemați pe locuitorii lui, căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oamenii vitej. Binecuvântată să fie între femeia el, nevasta lui Heber, chemitul, binecuvântată să fie ea între femeile care locuiesc în cort. El a cerut apă și ea i-a dat lapte. În pahar împărătesc i-a dus un. Cu o mână a luat rușul și cu dreapta ciocanul lucrătorilor. A lovit pe sisera, i-a despicat capul, i-a sfărâmat și străpun tâmplă. El s-a ghemuit, a căzut și s-a culcat la picioarele ei. S-a gemuit și a căzut la picioarele ei, acolo unde s-a gemuit, acolo a căzut fără viață. Pe, pe fereastre, prin zebrele, se uită mama lui Sisera și strigă, pentru ce zăbovește carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui așa de încet? Cele mai înțelepte dintre femeile ei răspund și aș răspunde singură. Negreșit, au găsit pradă și o împărțesc. O fată, două fete de fiecare om. Pradă de haine văpțită pentru Sisera. Pradă de haine văpite cu sute la gherghet, două haine văzite și cu sute la gherghet, depus pe grumazul biruitorului. Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne! Dar cei ce-l iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea lui. Țara a avut o 40 de ani. Cartea Judecătorii Capitolul 6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 Le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeamă. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a nistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis,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 a făcut lucrurile acestea noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat lui, deasupra lui era tăiat, și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care pusese vizit. Ei și-au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Oas, a făcut lucrul acesta.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 În ziua aceea, au pus lui Gedeon numele Ierubal, apere se bal. Că au zis: Apere se împotriva lui fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalek și fire săritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăpărât în vale Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbită și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis solii în tot manase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 El s-a sculat este dimineață, a stors și a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Ghedeon a zis lui Dumnezeu, să nu te aprins de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lână, numai lână să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. mai lână a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu rouă.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 Să ascult ce vor zice ei și după aceea ți se vor întări mâinile. poboară te dar în tabără. El s-a pogorât cu pura slujitorului până la întâia straja taberii. Madian, Amalek și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și că milele lor erau fără număr ca de pe marginea mării. Edeon a s-o și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis.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 El a zis celor din sucot, dați vă rog câteva pâini poporului care mă însoțește, căci sunt obosiți, și sunt în urmărirea lui Zebach și Salmună împărații Magianului. Căpetenile din sucot au răspuns, este oare mâna lui Zebach și Salmună în stăpânirea ta, ca să dăm pâinea tale? Și Gedeon a zis, ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebach și pe Salmună, vă voi scărpina carne cu spin din pustie și cu mărăcini.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 Gedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi, l-a de Noba și de Iogbeha și a bătut știre care se credea la adăpost. Zebach și Talmuna au luat fuga. Gedeon i-a urmărit, a prins pe cei doi împărații Madianului, Zebach și Talmuna, și a pus pe fugă toată știre. Gedeon, fiul Ioas Oas, s-a întors de la luptă prin suișul Heret. A prins dintre cei din sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat înscris numele căpetenilor și bătrânilor din sucot. Erau 77 și de bărbați. Apoi a venit la cei din sucot și a zis, Iată pe Zebah și Țalmună, pentru care m-ați bagiocorit zicând, Oare mâna lui Zeba și Talmuna este în stăpânirea ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosit? Și a luat pe bătrânii cetății și a pedepsit pe oamenii din sucot cu spini din pustie și cu mărăcin. A și turnul din penuel.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 Și țara a avut o dină patruzeci de ani în timpul vieții lui Gedeon. Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în lui. Gedeon a avut 70 de fii ieșit din el, căci a avut mai multe neveste. Fitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-a pus numele Abimelec. Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra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 Cartea Judecătorii Capitolul 9 Avim lui Ierubal s-a dus la Sihem, la frații mamei lui, și iată cum le-a vorbit atât lor cât și la toate familia casei tatălui mamei sale. Spuneți-vă rog în auzul tuturor locuitorilor din Sihem, este mai bine pentru voi ca 70 de oameni, toți fie lui Ierubal, să punească peste voi sau un singur om să stăpânească peste voi? Și aduceți-vă aminte că eu sunt os din oasele voastre și carne din carnea voastră. Frații mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Tihem, Și inima lor s-a plecat spre Abimelec. Căci ce ziceau, el este frate cu noi. I-au dat șaptezeci de sicli de argin pe care i-au ridicat din casa lui Baal Berit. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătăi, și ne a stâmpărat care au mers după el. A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Ierubaal, șaptezeci de oameni, pe aceeași piață. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubaal, căci se a ascunsese. Toți locuitorii din Țihem și toată casa lui Milo s-au strâns la oaltă și au venit de a-o făcut pe Abinelec, lângă stejarul sădit în Țihem. Iotam a aflat despre lucrul acesta. S-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim. Și iată ce le-a strigat el cu glastare. Ascultați-mă locuitorii și hemului și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărățesc eu unde lemnul meu care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis mochinului, vină tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns, să-mi părăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis viței, vină tu și domnește peste noi. Dar vița le răspund. răspuns, să-mi părăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci. Atunci toți copacii au zis spinului, vină tu și împărătește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor. Dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, altfel, să iați un foc din spin și să mistuie cedrii libanului. Acum oare cu adevărat și cu toată curăția ați lucrat voi făcând împărația binelec? Ați arătat voi bunăvoință față de Ierubal și de casa lui? V-ați purtat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi și a pus viața în primejbie și v-a избаvit din mâna lui Madian. Și voi, v-ați ridicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fii șaptezeci de oameni pe aceeași piatră și ați făcut împărat peste locuitorii din Tihem, pe Adimelec, fiul Rabei lui, pentru că este fratele vostru. Dacă în adevăr și cu toată curăția v-ați purtat voi astăzi față de Irubal și casa lui bine, Adimelec să fie bucuria voastră și voi să fiți bucuria lui. Dacă nu să iasă un foc din Abimelec și să mistuie pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo. Și un foc să iasă din locuitorii Zihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Iotam s-a dat în lături și a luat-o la fugă. S-a dus la Beer unde a locuit departe de fratele său Abimelec. Abimelec stăpânise trei ani peste Israel. Atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului. Și locuitorii Sihemului au fost necredincioși lui Abimelec. Pentru ca și cruzina săvârșită cu cei 70 de fii al lui Erubal să-și ia pedeapsa și sângele lor să cadă asupra fratelui lor Abimelec care îi ucisese și asupra locuitorilor Sihemului care îl ajutase să-i ucide pe frații săi. Locuitorii Sihemului au pus la pândă împotriva lui pe vârfurile munților niște oameni care jefuiau pe toți cei ce preceau pe lângă ei pe drum. Și lucrul acesta a fost adus la cunoștință lui Abimelec. Gal, fiul lui Ebed, a venit cu frații săi și au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el. Au ieșit la câmp, le-au cules fiile, le-au călcat truguri și au început să se veselească. Au intrat în casa Dumnezeului lor, au mâncat și au băut și au blestemat pe Și Gaal, fiul lui Ebed, zicea: Cine este Adimelec? Și cine este Sihem ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Erubal și nu este zebul îngrijitorul lui? Slujiți bărbaților lui Hamor, tatălui Tihem. De ce să slujim lui Abimelec? O, oh, dacă aș fi eu stăpânul acestui popor, aș răsturnate Abimelec. Și despre Abimelec zicea, strângeți-o știrea și ieși. Zebul, cărmuitorul cetății, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, și s-a prins de mânie. A trimis pe ascuns niște soli la Abimelec ca să-i spun. Iată, Gaal, fiul lui Ebed și frații lui au venit la Sihem și au răsculat cetatea împotriva ta. Acum pleacă noaptea tu și poporul care este cu tine și stai la pândă în câmp. Dimineața la răsăritul soarelui să te arunci cu neval asupra cetății. Și când Gaal și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta, să-i faci, ce-ți vor îngădui puterile? Abimelec și tot poporul care era cu el au plecat noaptea și s-au pus la pândă lângă Sihem, împărțiți în patru cete. Gal, tiul lui Ebed, a ieșit și a statut la intrarea porții cetății. Arimelec și tot poporul care era cu el s-au sculat atunci de la sânge. Gal a zărit poporul și a zis lui Zebul, iată un popor care se pogoară din vârful munților. Zebul i-a răspuns, este umbra munților pe care ei drept oameni. Gal, luând iarăși cuvântul, a zis, este chiar un popor care se pogoară de pe națiunile țării și o ceată vine pe drumul stejarului ghicitorilor. Zebul i-a răspuns. Unde-ți este acum gura cu care ziceai? Cine este abimele ca să-i slujim? Nu este oare acesta poporul pe care îl disprețuieai tu? Merge acum și luptă-te cu el. Gal a înaintat în fruntea locuitorilor Sihemului și s-a salutat cu abimele. Urmărit de Abimelec, a luat-o la fugă dinaintea lui și mulți oameni au căzut morți până la intrarea porții. Abimelec s-a oprit la arumă și Zebul a izgonit pe Gaal și pe frații lui care n-au putut să rămâne la Sihem. A doua zi poporul a ieșit la câmp. Abimelec, căruia ei s-a dat de știre, și-a luat ceata, a împărțit-o în trei părți și s-a pus la pânde în câmp. Văzând că poporul ieșea din cetate, s-a sculat împotriva lor și i-a bătut. Abimelec și cetele care erau cu el au pornit înainte și s-au așezat la intrarea porții cetății. Două din aceste cete s-au aruncat asupra tuturor celor ce erau în timp, și i-au bătut. Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o și a ucis poporul care se afla în ea. Apoi a dărâmat cetatea până în temelie și a presărat țare peste ea. La auzul acestui lucru, toți locuitorii turnului Sihemului s-au dus în cetătuia casei Dumnezeului Berit. Să a dat de știre lui Abimelec că toți locuitorii turnului Sihemului s-au strâns acolo. Atunci Abimelec s-a suit pe muntele Salmon, el și tot poporul care era cu el. A luat-o secure în mână, a tăiat o ramură de copac, a luat-o și a pus-o pe umăr. Apoi a zis poporului care era cu el, ați văzut ce am făcut, grăbiți-vă și faceți și voi ca mine. Și au tăiat fiecare câte o ramură și au mers după Abimelec. Au așezat ramurile lângă cetățuie și i-au dat foc ei și celor ce se aflau în ea. Așa au pierit toți oamenii din turnul Sihemului, în număr de aproape o mie, bărbați și femei. Adimeleca a pornit împotriva tebețului, a presurat tebețul și l-a luat. În mijlocul cetății era un turn tare, unde au fugit toți locuitorii cetății, bărbați și femei. Au încuiat ușile după ei și s-au suit acoperișul turnului. Abimelec a ajuns până la turn, l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. Atunci o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și i-a sfărâmat ceasta capului. Îndată el a chemat pe tânărul care îi purta armele și i-a zis, scoate sabia și omoară-mă, ca să nu se zică de mine, l-a omorât o femeie. Tânărul l-a strepuns cu sabia și a murit. Când au văzut bărbații lui Israel că Abimelec a murit, au plecat fiecare acasă. Astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec, răul pe care îl făcuse tatălui său, ucizând pe cei 70 de frați lui. Și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem, tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubal. Cartea Judecătorii. Capitolul 10. După Arimelec s-a ola fiului Pua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 Duceți-vă și chemat pe Dumnezeii pe care i-ați ales, ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, Făne ceți ce-ți va plăcea, nu mai izbăvește-ne astăzi. Și-au scos Dumnezei străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Fiii lui Amon s-au strâns și-au tăbărât în Galaad și copiii lui Israel s-au strâns și-au tăbărât la Mitpa. Poporul și căpeteniile Galadului și-au zis unul altuia. Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Cartea Judecătorii. Capitolul 11. Iesta Galaditul era un om viteaz. El era fiul unei curbe. Galad născuse pe Iesta. Nevasta lui Galadie a născut fii care făcându-se mari, au izgonit pe Iepta și i-au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Efta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătii s-au strâns la Efta și făceau plimbări cu el. După câtva timp, fiul lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Iepta din țara Tob.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 a pornit împotriva fiilor lui Amon. Este a făcut o juruință Domnului și a zis: Dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Este a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere de la roier până spre minit loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Cheramin, și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Iesta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica s-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii și nicio altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis, Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi!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 Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria pe mun. După cele două luni s-a întors la tatăl ei și el a primit cu ea juruință pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbați. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul că în toți anii fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui este Galaditul patru zile pe an. Cartea Judecătorii Capitolul 12 Bărbații lui Efraim s-au strâns, au pornit spre noapte și au zis lui Iesta, Pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm focase și să te ardem împreună cu ea." Iesta le-a răspuns, Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vin ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon." Domnul i-a dat în mâinile mele. Pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Iasta a strâns pe toți bărbații Galadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galadului au bătut pe Efraim pentru că Efraimiții ziceau, Sunteți niște fugare ai lui Efraim. Galadul este în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase. Galadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea, Lasă-mă să trec. Bărbații Galaadului îl întrebau, ești Efraimit? Dacă răspundea, nu, atunci îi ziceau, ei bine, zi și bolet. Și el zicea, fi bolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galadului îl apucau și îl jungheau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Iefta a fost judecător în Israel 10 ani. Apoi Iefta Galaditul a murit și a fost îngropat într-una din cetățile Galadului. După el a fost judecător în Israel Ițan din Betleem. El a avut 30 de fii, a măritat 30 de fete în afară și a adus pentru fiului lui 30 de fete de afară. El a fost judecător în Israel șapte ani. Apoi Ițan a murit și a fost îngropat în Betleem. După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. El a fost judecător în Israel zece ani. Apoi Elon din Zabulon a murit și a fost îngropat la Aelon în țara lui Zabulon. După el a fost judecător în Israel Abdon, fiul lui Hilel, piratonitul. El a avut 40 de fii și 30 de nepoți, care călăreau pe 70 de mânci de măgar. El a fost judecător în Israel 8 ani.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 Iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugin. Duhul Domnului a venit peste Samson și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfârșit pe leu cum se sfârșe un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a și a vorbit cu femeia aceea și i-a plăcut. După câtva timp s-a dus iarăși la tinna ca și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere.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 Duhul Domnului a venit peste el și s-a pogorât la Ascalon. Acolo au ucis 30 de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegase regicitoare. Era prins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Nevastă s-a fost dată unei din tovară și lui cu care era prieten el. Cartea Judecătorii. Capitolul 15. După timp, pe vremea seceratului greului.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 Și a dat-o lui. Și filistenii s-au suit și au ars-o pe ea și pe tatăl ei. Tamson le-a zis, așa face? Nu voi înceta decât după ce-mi voi răzbuna pe voi. I-a bătut aspru pe spate și pe pântece. Apoi s-a poborât și a locuit în crepătură, stâncii și etam. Atunci filistenii au pornit, au tăvărit în Iuda și s-au întins până la lehi. Bărbații din Iuda au zis, pentru ce v-a suit împotriva noastră?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 Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi i-a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Ea i-a zis, Cum poți spune te iubesc, când dinemata ta nu este cu mine? Iată că de trei ori te ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde ține puterea ta cea mare. Încă ea îl necaja și îl chinuia în fiecare zi cu steroințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte.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 În mormântul tatălui său, Manoah. el fusese judecător în Israel douăzeci de ani. Cartea Judecătorii Capitolul 17. Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. El a zis mamei sale, Cei o mie o sute de cicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de domnul. El a dat înapoi mamei sale cei o de cicli de argint. Și mama s-a zis, închin cu mâna mea argintul acesta domnului, ca să fac cu el fiului meu un chip șoplit și un chip turnat. Și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale. Mama sa a luat două sute de cicli de argint și a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip șoplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mică. Mica acesta avea o casă lui Dumnezeu. A făcut un efod și terafin și a sfințit pe unul din fiii lui Capreot. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea. Era un tânăr în Betleemul lui Iuda din familia lui Iuda. Era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis, De unde vii?” El a răspuns, Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită." Mica i-a zis, Rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot și eu îți voi da zece sticlii de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloace de trai." Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta?" care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a simțit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acest. Cartea Judecătorii Capitolul 18 În vremea aceea nu era împărat în Israel și seminția daniților își căuta o moșie ca să se așeze în ea.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 Cei cinci oameni au plecat și au ajuns în Lai. Au văzut poporul de acolo trăind la adăpost, în felul sidoniților, liniștit și fără grijă. În țară nu era nimeni care să le facă cel mai mic neajuns, stăpânind peste ei. Erau departe de sidonit și nu aveau nicio legătură cu alți oameni. S-au întors la fraților în Torea și Eștaol și fraților le-au zis, ce veste ne aduce? Haide, au răspuns ei, să ne suim împotriva lor, căci am văzut țara și iată că era foarte bună.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 Și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, el și fiii lui, au fost preoții seminții daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioprit pe care făcuse mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo. Cartea Judecătorii Capitolul 19 Pe vremea când nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca o femeie din Betleemul lui Iuda.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 Cartea Judecătorii Capitolul 20 Toți copiii lui Israel au ieșit de la Dan până la Sheba și țara Galadului, și adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la Mizpa. Căpeteniile întregului popor, toate semințile lui Israel, au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu. Erau 400 de mii de oameni deștri care scoteau sabie. Și fiul lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la Mizpa.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 Dar un fum gros începea să se înalțe atunci din cetate. Beniamitii s-au uitat înapoi. Și iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre ce? Bărbații lui Israel se întorseseră, Și bărbații lui Beniamin s-au înspăimântat văzând prepădul care a să-i ajungă. Au dat dosul înaintea bărbaților lui Israel și au fugit pe calea care duce în pustie. Dar nevălitorii s-au luat după ei, iar pe cei ce ieșiseră din cetate i-au culcat la pământ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 Au pus de asemenea foc tuturor cetăților pe care le-au găsit în cal. Cartea Judecătorii Capitolul 21 Bărbații lui Israel juraseră la Mițpa zicând, Nici unul din noi să nu-și dea fața după un beniamit. Poporul a venit la Betel și a stat înainte lui Dumnezeu până seara. Au ridicat glasul, au vărsat multe lacrimi și au zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel!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 Au găsit între locuitorii din Iabes, din Galaad, 400 de fete fecioare care nu se culcaseră cu bărbați și le-au adus în tabără la Silo, care este în țara Canaanului. Toată adunarea a primit Sol să vorbească fiilor lui Beniamin care erau la stânca Rimon și să le vestească pace. În timpul acela, beniaminții s-au întors și le au dat de neveste acela pe care le lăsaseră cu viață din femeile din Iabes, din Galaad, dar nu erau destule.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 Blestemat să fie cine va da o nevastă unui Beniamin. Și-au zis. Iată, în fiecare an este o sărbătoare a domnului la Silo, care este la noapte de Betel, la răsăritul drumului care suie din Betel la Sihem și la miază zi de Lebona. Apoi, au dat următoarea poruncă fiilor lui Beniamin. Duceți-vă și stați la pândă în vii. Uitați-vă și când veți vedea pe fetele din Silo ieșind să joace, să ieșiți din vii. Să vă luați fiecare câte o nevastă din satele din Silo și să vă duceți în țara lui Beniamin. Dacă părinții sau frații lor vor veni să se plângă la noi, le vom spune, dați mi le nouă, căci n-am luat câte o nevastă de fiecare în război. Nu voi li le da. Numai atunci ați fi vinovat. Fiii lui Beniamin au făcut așa și au luat neveste după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le-au răpit. Apoi au plecat și s-au întors în moștenirea lor.